Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, ussalatu, ussalamu, ala khairi, khalkillah, nëbina Muhammedin, ala alihi, wa ashabihi, u wa manwela. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë, lavdatët dhe bekimet e Allahu të qofshimi Muhammedin sallallahu alaihi sallam bi familjen shokët dhe të gjithë ata që i ndihën nga trukë dhirin ditë në fund të këse votët. Po takome edhe sonte në takimin eradhës me emisionin tonë që ka thot feja. Dhe shikua së të ndërruar, si kur që e keni të njorë, në emisionet e fundit, i munduar që të trajtojmë temat të që atë kanë të bëjnë me dukurit negative. Kemi fluar që sa ko trajtimin e kësajteme dhe përgjatë këture trajtime, vimi munduar që të shtjelojmë dukuri të ndryshme që kanë marë për masa me dëvërtetë ë euh, serioza dallarmonte për neve. Sondë dëshiroj që këtë cikël emisionesh ta përmbylli me një përmbyllje që është e natyrës së përkujtimit të asaj që kemi trajtuar deri më tani. Edhe pse normalisht kjo ë ë këto trajtem nuk na pa varen absolutisht nga ajo që kemi thënë më herët. Por Një përmbyllje për kujtuesa të asaj që kemi thënë. Fillimisht ajo që dua të them është se kemi filluar atë që flasim për rrezikun e dukurive negative. Dhe mendoj se këtu duhet jemi shumë të qartë. Ka shumë gjerëzi të cilët pranojnë se për shembull vepra caktuar është dukuri negative, është e shëmtuar. Mirpo kur e trajton, kur flet për të dhe si të jetë normalizuar, si sikur-sikur a jetë dukurit të jetë pjesë e shoqëris, të pranojmë që a jetë të jetë të zbashku mëneve. Dhe në nuk duhet asë njëherë të lejojmë që dukurit negative të bëhen nërmale. Nuk duhet asë njëherë të pranojmë që dukurit negative të bëhen pjesë e shoqëris tonë, të pranojmë nuk nga pëlqenë, s'kem qëfar të bëjmë, atërë t'i prëmë qëfar e janë ashtu. Jo, dukurit duhet t'i refuzojmë gjithmonë, dukurit duhet t'i luftojmë gjithmonë, po individet, personat e caktuar që kanë pas mundësi të bjenë këtu dukurit negative, nuk duhet t'i përreshtojmë. Këtu e duhet t'u ndihmëm që të integrojnë në shëqirin e pastor, në shëqirin e vlerave. Individet nuk duhet larguar, nuk duhet preashtuar, të gjithë njerë duhet të tentojmë të kemi afer vetës, që ndihmojmë të i të i kalujmë problemet edhe të lashtë të tyre. Mirë po, dukori të dukori, duhet refuzuar, nuk duhet pranuar, nuk duhet asë një herë të pajtojemi me asë një dukori negative që e ja rëzikon, shoqërin tonë. Pra ndaj, neve në duhet dhe që nëmban të gjallë këtë oretin dhe dukurive negative. Neve në duhet një gjë që nëmban të gjallë, këtloj rezistimin e dukurisë negative. E çfarë na e bën të gjallë këtë rezistim? Njohja e rreziqeve. Sa është e keqja? Sa është e shëmtuar, sa është e dëmshme. Kjo dukuri apo ajo tjetra është kështu më radh. Sikur si për shembull njëri i cili e ka të ngulitur në mendjen e tij se rryma e mbyt është e rrezikshme. Dhe sa dhe qaj të çaj të e të haran që të habitet me punë të tjera mos të mendon këtë rrezik me automatizëm, posa i afrohet rrymës me automatizëm, pa ndonjë angazhim të saktuar i aktivizohet frika se është rrezikshmë liqohu nga aty. Atëherë duhet të, të instalojmë në në në në në në zemrat tona, në mendjet tona rrezikun e madh dukurive negative. Rrezik i cili asnjëherë nuk lejon të të ndihemi, të ndihemi dhe si të pajtuar me këtë realitet. Nuk duhet të pajtuhemi. Ne duhet ta urrejmë të, të keqën. Duhet gjithmonë ta urrejmë të, të keqën. Po, ndoshta nuk kemi mundësi ta largojmë atë për një herë. Ndoshta nuk kemi fuqi që ta largojmë me duart tona. Ndoshta madje nuk kemi as mundësi që ta luftojmë gjuhët tona, por urrejtja e branshme, mospranimi, rezistimi ndaj kësaj të keqe Duhet të jetë gjithmon aktiv në zamrat tona. As njerë nuk duhet të largohet nga zamrat. Kjo shumë e rëndësme të kuptëm. Nësoj njerë të fatë këtësisht, ndodhë që përshkak të pamunësi së luftimit të kësoj dukurie, përshkak të pamunësi së të foli për këtë dukurie negative, s'ka mundësi me foli. As nuk ka mundësi me luftu, as nuk ka mundësi me i rezistu, as nuk ka mundësi me evitu, qëfarë bënë? Dalë nga daj, dalë, dalë nga daj, të pajtojt me te dhe tjetë kërë një gjindë nërmale, me sti dhe mes asoj dukurinë negative. O shaj nuk e bëngat, nuk e kryinat, nuk është piesë esoj, por disi bashkë tjeton me te, e shë për para vete, në dëgjen njërë duk e kryerat, dukurinë negativat, dhe për të shëmtuar, madi i shë duk e kryer, dhe disi sirë në mënyu nërmale. Edhe jashtmi i ati është normale, por fat keq e as edhe brendshmja e ati nuk e bren më gabrendia e tij se diçka që është e pandot. Dhe ne nuk duhet të lejmë kurrë që dukurit negative të normalizohen, të bëhen pothuajse nuk po ndodha asgjë. Çka kemi më bë? Kështu është koha është e tillë, krij, ja, as bën kështu. Pra shumë print për shemb, des janë pajtuar me gjendën e fëmijëve të tyre. Edi se janë keq e dinë se nuk janë në rrugë të mirë, e dinë se nuk janë në shositë të mirë, për nga pa mundësia e rezistimit ka vëlluar të pajtojnë me këtë gjendje. Nuk duhet të pajtojnë, një duhet të orem të keqen gjithmonë, dhe në momentin kër na ipet mundësia më minimale për të luftuar, qoftë me dorën tonë, qoftë me gjuën tonë, me shkët të qoftë, që kemi mundësia, të luftojnë ma dukëri negative, duhet këtë të bëjmë. Po nuk mund të abëjmë këndë qëfë se nuk existën uretja mjaftushme në zamër për këtë të keqë. A nuk duhet të urem hajnin? A nuk duhet të urem korupcionin? A nuk duhet të urem zilin? A nuk duhet të urem vrasjen? A nuk duhet të urem amoralitetin? A nuk duhet të urem alkoholin? Nuk duhet të urem. Nuk duhet kur të pajtojmë me këto dukuri negative? Kur nuk duhet të pajtojmë me alkoholin? Se gjithë më nështë i kjaqë. Gjithë më duhet t Nuk duhet të pajtojmi kur me zinan amoralitetin, kur nuk duhet të pajtojmi, duhet të urem gjithmon edhe atë dhe të urem të gjitha mjetën dhe rrugët që shpjendin e të kjo vej për e shëmtuar. A, a një pëse s'këra mund të të bëjmë a zjo? Nuk kemë mund të të flasim, nuk kemë mund të të ndalim e duarton, nuk kemë mund të si, nuk kemë mund të si, por mundësia për të uretur nga mbërëndia e të egzistan nga se n Doktor Ana, skuq, dikush mund të ket, për shembull, pushtet mbi duart tona, të ndal, nuk të lën, nuk mund të rrimë nën al të punë. Tregut nuk shkon me dhunë, por të pengon nga të folurit, nuk mund të flasësh ti për këtë dukuri kudo ndë, i privuar, i penguar. Por kush të pengon që ta urrësh këtë dukuri negative? Prandaj, duhet që gjithmonë të ushim këtë urrëti, këtë mospranim të të, të këty dukurin dukurive negative gjithmonë të ushqem këtë urejtje dhe këtë mëspranim me njohin e rëzicheve. Sa është të shëmtuar, adin që ka ndodhë në sëfët përhapët me të madhe, kjo dukurio ja, sa ja, së kjo, që fa ndodhë? Të gjithën e përfri në denimja Allahut, shkatrujt shocëria, përhapët e keqja, si kërshqin kemë përmen nga rëzichet në, në film. Andaj, shikonë ruar, kjo është e para që duha, a përmendi dhe pa të dëshirë ta përmendi në kuadr të kësaj përmbylljeje të këtij cikli emisioner që kam qenë duke folur për dukurit negative. E para, ta mbajmë aktiv gjithmonë urreqën, apo duke i mbajtur të gjalla rreziqet që sjellin dukurit negative. E dyta, që dua ta kemi parasysh kur flasim për dukurit negative, do të kemi kuptim të drejt për të dukurit negativë. Dysa njerëzë mendojnë se dukurit negativë është droga, vetëm, ose alkoholi vetëm. Andë ne i munduar që të sillim dhe të prezentojmë një prezentim më gjithë përfshirës të dukurive negative. Prandaj, a nuk është përgojimi dukurit negativë? Po, a nuk është zilia dhe dhesmira dhe mes njerëzëve dukurit negativë? Pa të shimë se po. Lakmija e të tira që njerëzit nuk i kanë parasysh kur e përmendin fjallin dukurit negativë. Për këtë arsuje, një duhet që të kemi një qasje gjithë përfshirëse kur trajtojmë temët e dukurit negativë. Ma dje, që ku e në të nëruar, mëndimalsia për shambull, allaj mund tjetë si dukurit negativë e shoqërisë më fatale më e keqe, më dëm prurësa, se sa so shumë ga to që ne me ndojmë se në dukurë negative. Nga qëtë disa dukurë negative e dëmtojnë individin për ju në masë të malë dhe shëqërin, nërsa disa dukurë negative e dëmtojnë në masë të malë dhe shëqërin madje shumë më teper se vetë individin. Për ndaj islamin e mësën që të kemi çësje gjithëpërfshirëse ndaj këtyre temave. Dhe njerëzit thjesht organizojnë tryezat e rrumbullaka, seminare e kështu me radhë, të flasin për shembull droga dhe rreziku i saj për rinin. Hani, shumë bukur, sa më tepër këto seminare lë të organizohen për drogën, alkoolin, për vrasjet, për dhunën në shkollë, atë në familje. Lë të organizohen sa më tepër organizime të dobishme, por letirin njerëz kompetentë që kanë që farë të thonë dhe dinë që farë të thonë. Mirë po, a ke ndëgjua ndë njëhere, të rejës të rëmbullak e që është organizuar, për shambull, jo e në kuptimin fetar, por, kuptim gjithë përshirës. Të rejës dhe me temën, uh, zilija dhe ndikimi isaj në rinin tonë. Apo zilija dhe ndikimi isaj në nëzënsit sot tek njerëz apo tek studentët. Zilia nuk dëmë pa ato mirë, që po mson mirë, që po arrin mirë. Pastaj orretja për hapet sigurisht që kemi ful. A nuk duhet më pas thryezë të rrëmbullaktë dhe tema që trajton edhe këto çështje? Ja? A këto nuk janë negative? E këto janë të shëmtuara. Për hapja sekretëve dhe mosmbajtja fjalës. A nuk është kjo nuk duhur negative? Po atë kja është. Ma ditin tiën shpeshëra, ma kisha se së ndo është alkoholi apo ndo një dukurit jetër. Edhepse dhe këtu janë, të shëmtuar dhe dhe, dhe, dhe, dhe me pasoja të rënda për shoqerin. Andaj, poroseja dhujtë në këtë piesë për mbyllë se shikohen rruar të këture emisioneve është, ta kujtujmë vazhdimisht këtë piesë që e përmenda, se duhet të kemi qasje gjithë për shirëse. Dhe të rruhemi që mos të jemi antar të ndo një dukurie negative. Po di kush mund thot për shembull, janë prop dukuri negative o prish shoqëria, e pse ashtu thot përmend disa dukuri negative. Po çera njerëz pinë drog, është prop fatkeqësisht rastia bashortuara, është prop fatkeqësisht ë ku a diçfarë droga kjo? Mir, ti nuk e ke këto apo? Alhamdulillah nuk e ke. Mir po, ai Antor i ndonë dukurinë negative teatr, tfshior, çka pak flitet për ta ma zvalë konë zemrën tëndë dhe zili dhe oretje për të tjerët, mosin nga ta që bartë fjarë dhe shpif dhe spionën dhe ndjekë të metit e të tjerëve, aso që këtë dukurive negative? Vallon edhe kja është. A ne kër flasim për rezicë të dukurive negative, flasim për kuptimin gjithë për fsheres të dukurive negative, je vëtëm të disave, por të dëgjithave, pra ndaj në nuk duhet të kemi qashe selektive, shikua në ruar për balë du dhe tretimit të tyre, përduhet të kemi një qasje gjithë përfshirëse dhe të ruemi në këtë aspekt gjithë përfshirës nga dukurit negative. Sikur që ruemi nga droga, ruemi nga alkoholi, dhe nga vrasja, dhe nga shumë të tjera, ruemi edhe nga oretja, nga gjelozia, nga zilia, nga lakmia, nga pangopsia, nga, nga, nga përgojimi, bartja fjalve, nga gjitha këtu ruemi, gjitha shtonë, nga se dhe këtu e dukurit negative. Përndaj, kemi folit për këto dhe për ato, në kodrë të këti cikli emisionish, ku kemi folit për dukurit negative. Dhe pika tret, e tretë, shku e nërur që duha të përmendi në kodrë të kësaj përmbyllë e është se mirë në pekuptim rëzikën sa është i matë. Mirë, në po e kuptojmë dhe të tëtë sa janë të shëmtuarat dukurit negative. E kuptuam. Në po e kuptojmë sa janë të kësia dhe janë të dëmshme. E Mirë e kuptuam se edhe duhet të kemi një qasje gjithë përfshirëse dhe i dukurinë negativë. Të ruemi nga të gjithat, ju nga disa të ruemi e të zhytemi në të tjirat. Mirë po, cilë është i loqë? Shërime. Metodat që duhet ndjekur për shpëtuar nga këto dukurinë negativë. Shpesh e er rëshiku e në ruar kërë trajtojmë këto tema, për shamë të trajtojt smundja e e aicit sidës, që po korë me miliona njerës, e që fatë këtësisht edhe nga populata jënë ka të prejkur me këtë smundja të, të fështirë dhe të rënd kërflidit për këtë dukuri negative, për shamë po a luftuat në rënj dhe a bënd për pike për ta qërënjus, apo flitet për një qastje shumë interesante. Kush e shkakton këtë? Po, ka shkakton në nëndryshme, po shkaktari kryesor janë mardhënjat intime. Kjo shkaktari kryesor që shkaktoat për mesti, dhe dhe kjo smundje. Kjo është smundje e cila vijen nga këllëj akti jasht martësore. I fituar jasht martesë e pastaj mund tjetë shortur, të jetë edhe infektiv ndër bashkëtur, fatkeqësisht të infekton edhe nëna fëmijën në e vet, pastaj përmes rrugëve të tjera. Dhe kur vit për kat për shemb nuk shfrytëzohet rasti që të luftohet apo realiteti që të luftohen marrëdhëjet jashtë martësore, nuk shfrytëzohet rasti, por thuhet por doni kët, por doni mirë të kontraceptive, por doni kët, por doni atë kështu më radh dhe do të jeni të ruajtur duhet ju thua që mësë bëni këtë, që kja si jelë këtë. Ose kur të njëtë për këtë dukurio, ose për këtë dukurio kështë më rratë. Andaj, nëse dëshërujmë shërim, nëse dëshërujmë shërim nga këto dukuri negative, një individ dëshëm të shpëtojmë nga këthetrat e ndonjë nga këto dukuri negative, atërë duhet të përdorim ilaq efikas. Ilaq i cili e qërënjost këtë problemë. E jo i cili e minimizan, e mbanë në kontrol, e mbanë në suatat saktuara, por endë është aktiv. E ku të gjim këtë ilaq efikas? Nuk mund të gjim shërim më efikas. Nuk mund të gjim ilaq më të dobeshëm dhe më mendikim në luftimin e dukurive negative dhe që rënjohës në tyre se nështë por uzimit, o si dhe ozimet e Allahut e mënuar. Ka sa kush din më mirë se ai. Allahu thot në Kur'an: "Ella ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir." Ai si nuk din ai se ka krijuar? Ai ka krijuar ty, ai ka krijuar atë, ai një të gjitha gjërat, ai ka krijuar të gjitha, si nuk e njeh ai? Ma di le kto smundje. Se të dukuri janë të krijuara nga Allahu azza wa jall për të sprovuar njerëzit. E se nuk e din aj praj i lachin për to? Pse nuk e pët një allahën e madnuar si të luftojmë korupcionin? Zonjër së tojnë, nga një ranës e kanë, nga patiturija e kanë, thonë, islami nuk ishërën gjitha problemet e jetës. Për shambull, hajtë le nga ishërën islami problemin e ujit. Wallahi edhe problemin e ujit ishërën islami. Edhe mungesin e ujit nga ishërën islami. Edhe mungesën e rrymës e shrrin islamit. A sigapo udhime të duhura se si duhet të përmirësohemi? Çfarë shkakton këtë problem? Dhe si duhet trajtuar këtë problem? Prandaj juha e islamit të mundson të njihesh me të gjitha, me të gjitha mënyrat efikase që ndikojnë me lëndën e lartë të munduar në shërimin e problemeve shoqërore. A la ya'lamu man khalaq a nukdin ay ce ka krijuar a nukdin ay ce ka krijuar wa al huwa al latif al khabir ndersa i st al latif ai cili dituria ti ka deportuar th çdo kun te gjitha gjërat latif i nje sekretet i nje pasojat i nje gjërat mir khabir i mir informuar aja është shumë mirë i informuar për gjithë gjë. I din të gjithë a qërat. Aja i ka lojme për gjithë gjë. Aja i ka informata për të gjithë ato që nga duhe në neve. Dhe që kemi në ojë për to. Andaj pse nuk ke pëtë një Allah në madhënuar. Nuk mund të pëtë një dejtë, Allah në dhe përdejtë se Allah s'i fëtë të askujt për njerëzve. Ka se ka përfundu të fullët e Allah të aso gjelë. Ka përfundu të fullë Pa salla jallahu alajelalu e ka cilcin e te folur dhe flat kur don dhe çfar don. Por sepërqet shpalljes ka pofunduar shpoda, s'ka më shpalli ma mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka më shpalli. Dhe ta pyeti mallon tek shpalli i ati. O Zot, po nan gulfot vrasja. Ime duke duke vuajto shumë ka vrasja. O Zot ne hapilaç. Këthënë kuranë, Allah o t'jap ilaqë, një ilaqë që e silë jetër, një ilaqë që e silë gjadrinë dhe garantën jetër. Këthënë kuranë, nësënë Allah o të gjallë, dhe shash ilaqënë shumë efikasë. O, Zatë, po kemë problemë së është prapë a moraliteti, pa ndërshmeria, këthënë kuranë. Nësënë Allah o të gjallë uala, si shërët kë problemë. O, Zatë, është prapë të këne kja, a ja e kështë mëratë, këth ajtë të mësën se si duhet luftuar këto dukurit negative. Por në qofë se ne ishmangemi mësimeve hynore, në qofë se ne ishmangemi udhimeve të Koranit dhe sunetit të pejgamberit sër Allahu A.S. Atër, pa dushim, pa dushim shikonë ruar se nuk do të kejmë mund si as njerë të që rënjusim dukurit negative, si kurse është dërzuar dhe gjënzuar buhet aparatyna, kanë tentuar në shumë vendet që ta largon alkoolin madje është e njohur domthon në fillet e sheku të kaluar në ë shtete të ndryshme për ndimore për përpjekjet e dyra për luftimin e alkoolit madje ndalimet i e kanë ndaluar e kanë burgosur njerëz e kanë e kanë ndjekur këso më radh në fund janë ndërzuar nuk ka mësi e kanë lëjuar në sokorallaxhja e lora e kanë ndaluar alkoolin në Medinë çarabët e kanë pirë si ujin ma dje më shper se ujin dhe më tjepër se ujin dhe veç me një fjol Allahu ka thonë fëhel entu mund të hun apo e leni apo e braktis një mo ka thonë e braktis e mozat as ka posnë për burgje as ka posnë për ndjekje as për asgje e mene këtë rrash efikas mene këtë rrash efikas edhe për vroshen edhe për amoralitetin, edhe për korupcionin, edhe për hajnin, edhe për përgojimin, edhe për zrin, për të gjitha, duhet që ta përdorim i laqin efikas. Shërimin që vijen nga Korani, nga sa Allahu i madruar, e ka quajtur Korani në shërues, e a i shëran edhe problemet shëqërore, problemet që kan kaplosur shëqërin, i shëran me lene allatë madruar, Korani me urzime dhe mësime të ti. Pra ndaj, kërë flasim për dukurin negative, të flasim për rëzit që gjithmon, të cilat e ushtë qenë një gjallri që mban aktive gjithmon u rejtjen ton për bal dukurin negative. Gjithashtu, kërë flasim për dukurin negative, të kemi qasje gjith përfshirëse për të dukurin, jo së rektive dhe të cunguar. Dhe të reta, të përdorim edhe për zotin e ilaç të fekas. Nuk është në rregull që themi kjo është ndaluar, që nuk bën, kjo është rrezikshme. A ti braktisim njerëz në huti, nuk di kat ç'a bëm. Jo, ne dëshmojmë se kjo është shëmtuar, ne dëshmojmë se kjo është e keqe, ne dëshmojmë se kjo është rrezikshme. Tëprap kemi ilaç. Ç'është zgjidhja? Ky është ilaçi. Ky është shërimi. Allahu Xhellahu Ole ka thon, "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-alameen." Në njëzbresim Kurani një kur i cili është shërim dhe është mëshir për mesimtarët. Edhe të shëran, edhe të mëshiran, edhe të japë lumëturi njët në kësaj bote dhe shpëtim në botë tjetër. Andaj, shikujë në rëuar, të përdorim Kurani për shërim të problemive tona. Jo të përdorit Kurani vetëm kur duhet dërgua ndë një sevap të vdekur vë dikonë. Jo të përdurit Kur'ani, vetëm kur duat prejk për bereqet, ose kurduat, e, kur duat prejk ur thmit, ose ledzuar dheq nga i për mësysh, ose për dheq teter. Por të përdurim Kur'ani për aqe Allah e Kazbrit, shërim për problemet shëqërora. Rugdalje nga të gjithë, rrugitë dhe kësaj bote, që të përna në ngullfazë në ngushtojnë, dalje nga krizat, balavqime sfidat, regulim raportër me zvete, respekt, dashuri, mëshirë, e shumë të tira, të gjitha këto në i sil, libri, Allah të manuar. Në në kam do qirë që këto tri pika që i përmenda që i këndiruar, të në mbeten të fresta në kokën ton, dhe të në kujtojnë si kujtime të mira nga uthimi që i kemi bërë së bashku në kodrë të këti cikli emisionesh, ku kemi folit për dukurit negative. Andaj, që nga emision të arshme, shpresoj që të filloj me një cikën të ri emisionesh, në kuadrë të këti emisioni që ka thot feja. Ndësë për këtë që ka kaluar, lësë Allah në manuar që Zotë i gjithësis në ruan nga pasujat dhe në ruan nga gjitha ndikim negativ që e s'ilën nukurit negativet. Allah në ruan nga rëzicet që në e s'ilën nukurit negativet. Allah i përmjërsov dhe i regullov dhe i unëzoh të gjitha ta, që janë të prejkur me ndënjën nga këto dukurin negative. Dhe gjithashtu Allahu në shëroft dhe në mundsoj që të përdorim ila që në dur për të gjitha ato që në mundoj neve dhe shoqerin dhe njërzimin në përgjithsi. Kështë e që patët një të themë në kuadrë të këti emisioni në këtë pjesë të parë. Tashma e keni të njërë, e bëm një shkëpuj të shkurt dhe rikëthemi përsi për të vazhduar shikuës në ruar me inkuadrimin e telefonatëve të juajë, andaj në ndëqni Zotë Jushtë Për Leftë. Shikuës në ruar u rikëthujem në pjesë në 2 të emisionit tonë dhe tashme mundësia për të inkadruar është të hapur në numën e telefonit që e këndë shënuar në piesë në pashme të ekranjët të juaja. Dhe rësat në bëhet me dije se kemi telefonat ka ardhë një pytje gjëtë emisionit kemi një telefonat e inkadruje mësë të pretë, pas të i bërgjëdhemi këtë. Aleikum, Aleikum, Salam, Aratullabarakatuh. Kërën, dhe kam dy pytje. Ornë, no që më të në thënë e për smundjen që është gjatë gjumin që thënë qohë njerëm. Që ka thët islami kësë edyta, e, për kësë smundjen. Edhe... E dyta... Nesë ndohë përshamon që që përshamon praktikanë, mundohës me praktikujtë në të më namazët e, e fozët që ka nëllohë për një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një A do të edhe, do si vjenë në nga kesa, është kjo njëra përshkosin që shumë vlasni për shamull, rejë që ndorë dhe i këshprej, sa në vëmjër dhe lojnë a mozin. Po. Dhe të rejtë, për shamull, grupacionet e shumë të si ndorë, sa shtinë Facebook, si kur shpindezojnë dhe ravjosa, të kvizë, a do të mjëtë distansu për shamull në këtëre, Grupacionave qofsh nën Facebook ato më bë këtu në musliman pra se ambicja tina është se do të praktikuo Islamin tamam në një avdrim sakt. Po, sakt. Salamualaikum. Aleikum salaam wa rahmetullah. Çka, sepakat plus çës se parë do të thotë që është një teknikë që ka për njerë që në gjum ngriten ose flasin ose ose ngriten në këmb ose mund të ecin e kështu me radh, nuk dinë të shpjegojnë fetar që ka për këtë mund të më të për një shpjegim shkencor që ky njeri mund të kenë ndonjë problem shëndetësor këto ditë mund të kenë ngarkesë psikike që e bën që e në under, edhe në ëndër të ngritet ata preton sigurisitet e vërtetë reale e cili është vetëm një ëndër. Nuk ka ndonjë shpjegim fetar për këtë. Mund, tjetë nga cëmim mund tjetë të jetë ngacmim i shejtanit, mund të jetë problem i caktuar, por ju detyrimisht mund të jetë para as ndryshon mund të jetë e dyta. Unë them që ky njeri Çi kokso po ndjem sikur është dor kur tjetër, duoç tjet i kujdesur në lutjet e duat që i bën para gjumit, të bën me abdes, të lutë Allahu جل الله ولا që ta ruan dhe të këndon Kur'an somate për dhe të bën dhëker, Allahun ta përmend, shpresoj që këtë bëhet ilaç inshallah. Në çoftse ka diçka ende për të, sot atë të konsultojmë me mjek ekspert dha de kod këtlami. Do të ta mund të ofroj ndihmë zgjidhje. Ësë përkat praktikës së disa adhurime ose dopsin me në disa udhërime për shkak të mëkate, kjo është gabim. Nga se tek njeriu bashkohet edhe mira edhe keqja. Njeriu ka edhe të mirë edhe të keqë. Dhe ai nuk duhet çë për shkak të një të keqë shfaqe tek ai, për shembull, ta dobëson të mirën, po ai duhet ta forçon të mirën. Nga se ë uh, kush prant kush prant me ta luftu të keqjë këti, kush prant me me të ndihmu në luftimin e mëkateve që e bën, adhurimin te Allahu subhanahu wa taala. Namazi Ajerimi për mendi Allahu Xha ljalalu. Prandaj shejtani ka dëshirë që njeriu cili penduohet dhe prapë bën mëkat, penduohet dhe prapë bën mëkat të zgënjet, edhe mos të bën më, edhe mos të bën töbe më. Mos penduohet më, nga sa thotë çka më do pendim? Ona vetëm po bën kët. Shejtani ka dëshirë që me kët fiton dikon penave. Ne mos ja mundsojmë kët. Nuk duhet ne të tallëm pendim, në bëjmë pendim edhe pasaj të bëjmë mëkat përsëri, të bëjmë jo kështu. Duhet penduohemi sinqerisht, por eventualisht nduot dëgojmë bim mëkat përsëri, prap pendohemi, të sa herë bëjmë mëkat, le të pendohemi dhe le të vazhdojmë punën e mirë, duke i evituar shkaqet që po na bëjnë që të bëjmë në mëkat, por jo kështu të më, do të thot, qase kjo pastaj është katërrim total për njerin, Zoti na ruaj. Ai me durime edhe po bën mëkate. E ç'a bën kur skadrimi e fara pastaj? Allahu na ruaj. Nëse ose përkat grupacioneve, kimi furle disar për këtë çështje, Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë të zil t'il këllfirek kulleha. Lërgon nga gjitha grupacionet. Këtheju fjole se Allah të zogjel dhe këtheju fjole se Muhammedi sër Allah al me rëma qëtë përketa Allah, që me rëma që duesh më marrë me te, atë që është e jotja, aja që ti kene vaj për te, e atës ka shumë grupacione. Më marrë njeri me pasrim një gjuës e ti, pasrim një zemërës e ti, me regullimin e kualitetën e mazët ti, me mësu besimin e dhe të në Allah n Nërësa agrupacionet, kjoj mendimash për këtë, kjoj arpërat, një ka një vë njeri që të futët në këtu. Lërgohen nga ato edhe nga debatet e shterpe, edhe debatet sterile, të pa dobeshme, të pa frëshme që bënë Facebook, lërgohen për e tyne. Nuk ka dobi për e tyne, ato e smunjë zemrën dhe fatkecësht edhe e rezikojnë stabilitetin dhe që dushmërin e një besimtari. Kemi të lëmat e në këdrojmë? Salam <coughs> alaikum. Aleykumus salam, wa ratullam. Qen janë një avë dhe djelin, diçka nuk e kun pasë në regull. Po? O ka në nërvazë, nuk dike më i full që si dë më shto në nama djelin, asë mutër, asë kërkosh. Në isë tërë një avë, kërë u quë e gjepë, në ajmalin gjepë. Po? Edhe kërë mura të ajmalin, atë të të më falon. Pez vakëtet, qatë që më rëzitë, jë më, më asë që më shku kërë, kërë në asë më ka shku, fitiri, më shku... në ndërpje lidhe nuk e di pëse, ndërsa do të tentojnë të inkondrojnë për sëri. Por, aja që Arita me kuptu fletë për një gjendje jotë mirë të djallit i cilë do tëtë nuk ka pasë raportet mirë asë mënenë, asë asmen, më motër dhe ti dhe kanë gjithë një hajmalinë, një gjepë të kaj, që mund tjetë një indikator do tëtë i një tendence për të bërë dikosh një siher apo diqka. Nuk du të më shqetsu shumë për këtë qështja por elhamdulillah që jeni nga ata që faleni. Vazhdoni me namaz, më përmendni Allahu xhel, lexoni Kur'an pak më tepër, edhe kështu përmirësohet gjendja e juaj edhe djalët e juaj. Gjuse gjendja e djalit përketsohet edhe nuk është ende mirë, mirë është që më e dërguat të dë ndjehohet që bën rukje, lexon Kur'an që më lejnë Allahu xhel ora të pron edhe këtë mëyrë që të stabilizojë gjendjen e tij. Ne zakonisht preferojmë të thotë që të shkot të njësa gjelarë që janë të njërë për tërpunë, njërë të gjitho kështjetër, andaj në qofësit e në të nësuar të kërëgjia mund të amënë numën e ndikujt pëjtyne, që të kontaktoni me ta dhe të pëtë nëse qëfarë duhet të bërë në këto, në këto raste. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Nuk këtë... Kemi një pengjes nërta, po nuk ka për momentin. Në fillim, shikuj në ruar e përmenda se gat pjesë e parë të misionit ka arnjë SMS dhe ka ngjësuar që un të jap një përgjigjen atë. Edhe pse natyra e pyetjes më shumë i përshtatet emisionit që e udhëheq hoqja Muhamet Dermaku ditën e mërkurë, kam një problem. Andaj kam shpërruar që dhe këtë problem ai ta trajton. Qase ka të bëj me natyrën e emisionit të tij dhe ai ka një përvojë në drejtim që besoj do t'ju shërben për të mirë në zgjidhjen e problemeve të juaj. Mirpoh Por zakonisht sistem te modern duavësh ti them një dy fjalë. Jo të zgjerojmë trajtimin e problemit, po them një dy fjalë me këtë çerta që është përmend këtu. Thot kam problem me burrin. Kjo grua gjykon se burri i saj bën zinë me femra të ndryshme, Allah e ndroh. Thot jemi martuar që 26 vjet. Kemi tre fëmijë. Ata e kundërshtojnë babën, por s'kan forcë. Unë me fëmijët falemi, por më shkon mendja të bëj vedrosje. Allaj kjo e fundit është a e që më shtyret të përgjimë këtë pyshja. Më shkon menet bëjve drosja. Një një i bën keqë, këta zburë i juaj, a i bën mëkatë, a i bën shkelje, ju faleni, të ashtipodon për te me e prish vetën të ndë, pëse më relaxë. Nga duhet, ata që në të mirë, duhet të tentojnë që me fuqin e mirësisë atyre, të i shpëtojnë të këqitë, për nuk duhet që t Me shkut mirët. Nuk për në kështu. Hanik, ndodin këto probleme. O është probleme seriës, o është i keqë, e kuptaj. Por është spruf për jallatë e manuar. Bënë sabër. Fallu. Kuptaj si mu kështu me dikë burë. Ski burë fare. Qëka kështë e bërë? Kështë e bërë sabër. E di që kështë me eronë. Ti mu shë me donë që i mami në me dikë se me bëhë kështut. E di që kë mundoni me, me, me fjallë të mira, mundoni me silë të mira, vëllaj në dështë ta nuk djetë një sillë e mirë, në dështë ta një fjallë e mirë në dikën që Zotë gjëllevara me udhëzua të njëri. Bëni dua për të e, i kejt për falini, lëtë në lanë që Allah me udhëzua, në në tjetër, në në tjetër, të ke fundit, nëse mund tjetë me tutë efikase, bëni një, një loj bojkot në ti, të, të fali vësa zërtareshtë, Mbi apo bukur me ngren, do thot ndonjë nevojë eventuale që e ka, edhe kaq. Fmija letrin me ty, letshaj sa so mirë po kalon jo. E juaj me pa se ti shpovuni, s'është ai kënaqës me kët vujë. Mos e mundsoni kët naci, ju kënaqeni me vetë. Kënaqim, ne hamnaçi ti fmi i të mirë, para menda të kishme cinë edhe fëmit me babën, e veçti vet me kon. E mirë, çka kështu mendot? Sa e keq do të thosë, sa e hidhur do të thosë? cito ata në kët rast andaj kodat mira nuk janë vlen për kërkon mi kituk wallahi por kurqësh janë vlen me gëridh veten hela jo më të shkumera më myt veten e udhur billah Allah na ruaj e falësh nuk bën kështu nuk bën kështu ti frikallallahu xhala xalahu dhe mos të shkon mendje për të punë pse ti më hub dynjan tonë e më hub ahireten tonë e më hub zotin tonë e më hub xhenetin tonë pse më hub për një jetë për marashëm, për s'ja vlen, për ndaj me ndo kështot, e nëham në eki fmit, të jenë ndershme, e ki Allahun, e ki udzimin, e ki namazin, nëhamdu një la, po, bure nuk ashtë, a e ka zhjetë këtë rukë, Allahu udzoft, të jetë të me fmitë të tu, ju mund tini bashkallak, po, mirë po, e mësërë ishtë, dhe, dhe shpeshë edhe fizikisht, mundi me kondam për t'yne, dilë bashkë me djemët e tu, banë më abet me djemët e tu, dhe atë mungis që për endin për shkakt kësoj gjeni me burim tënë, mund të kompenzosh në masë të madhe me djemët e tu. Edhe në dashuriet, në emocione, edhe në muhabbet, në shumë gjëra. Ne dojtë shikuar disa aspekti pozitive, jo vetëm të shikujm terë dhe zi dhe keqë, dhe pasaj rrugdalia, vedrasi. Jo, dhe kjo nukor rrugdalia. Për kënë razi, për Çka ndonë bodrose, ti shkon jehenem Allahu narut, na udhu billah. Ai pastaj kënaqet, është i lir. Ai ndoshta pak pak një tru pengesë ka që ka ko grua, ka fëmijë. Po nesër ushmi posta pse më aliu kët luks. Ne kshilonë, porositne. Dehmoni me kë lukët këqe. Po donë në, në teatër, a të kënaqshno. Keni më çka më kërosh, ki fëmitë të tua, ki të tona. Sot ke mundsi, nuk dihet sot ka apo jo ande mundohu që tjetë në Allah të jetë në kënaçin e Allahut të mëndosur. E asesi gabim, gabim dhe haram, veçme shkumënia është për vetrosje. E lërëu po diçka të tillë Allahu na ruaj. Prandaj të largohemi nga këto mendime dhe nga këto cytet të shejtanit që tentojnë të na shkatrojnë Allahu na ruaj nga kurthat dhe cytet e shejtanit të mallkuar. Tashë kjo pyetje kanë për ta tim ende më të zgjeruar të preferoj që ta dëgjash emisioni e kësajt mërkure, shëso që Hoxha Mohamed dhe të këtë kohë që t'ja përgjim më të direjzohet në, në këtë problem, insha Allah. Kemi telefonat e në këdrujmë? Orna. Selam aleikum. Aleikum, salam, rrëtullam. Doqëta me të po një përgjim t'ja ka hoqë. Porna. Një vajzë më ka litë pak e menangu s'po në nga në forkë, s'po dina shka më nda. E dhe jakimi nisë më falë, t'ashtë t'i krej Po, po, po bujna ka pa gabime, burri po njësë të qëmë kur po falët. Po, po, po. Po e qërë. Edhe ondra po shënë atëm, shëmë të u falë po shënë. Ondra po, po. të këshia të mira o ishtë të u falë? Ondra të këshia të mira o të mira të u falë? Amdunila, amdunila, mirë është. Mirë është, mirë është. E qërë të kuptohë. Se përket vajzës shë poljazdruhet, ose do të thot tashadha ai ai Lazrim Lloqo që thot po u puleon është shkollë shkollë nuk është njëjt apo është normal pa që do të keni vajzën vetë me kët, ndoshta është vajza më e vogël, ndoshta ka një arsye që këtë ka bën me u Lazdru. Prandaj duhet më di se si mund të sill për ballo së gjendje. Apo më boka poksobor, ka pak më mësuaj, ndoshta ka një energji diku që do më shfizudh dikon, me Aleu, me, me qumë lut dikon, apo me jet shoqë që, që socializohet ka pak ekshumor me fol ka pak edhe ndoshta me më kërstua nga njëra me metodë ndryshme më kom ndonjë tash kjo ë zidhje të mënjëhershme bënia kështu të ndodhte kështu por dhe, një lloj lajdmëkuptu pak si normal e një lloj të mëkuptu pak si ndoshta që duhet më intervenu e kështu më radh në këtë mënyrë besoj që me lenin allah xhala wala te kaloj të gësituat elandi që ni fillu më fol kjo është më e mira e mundshme që ju ka ndodhur kini qytë allah xhala wala vogjëshë burri po shehonda doku fol kjo është e mirë alhamdulillah unë jam për këtë pyetje nëse shehonda të kshija atë këtu unë kam diçka ndoshta që kanë një mutrajtu po për disa shehonda të mira yosh jo qetçuse nuk ka unë të frekshme që është shpesh herës nga njerëz çdo kush bën veç shehonda të frekshme por yosh jo shpesh hera ju jo, do të thotë ekstrem të frekshme jo kështu merat atë s'ka më, më shqetësuar vazhdoni në rrugt të Allahut azhgal dhe mësoni për fi lezioni për fi dëgjoni për fi Kenë nevoj të është më uforcu. Kenë nevoj më uforcu edhe me dhije edhe me adhurime. Këqërni edhe për obligime tira fetore. Qëka du të me bo? Këqërni a këmë do një gabim që e bani e që du të me largu? Pëtëni, pëtëni të këgjellar të venit e juaj. Ata u aspegojnë, inshallah të tëra që këmë nevoj për te. Kemi telefonat aleksur, aleksur. Aleksur, salam, e inkuadrojnë. Aleks, sëra, aleko. Aleikum, sëlam, ertullam. Dësham e o Ao, eh, eu como ofru cu pinteste amădă cumor. A cum gino? Poa, e ciart, e ciart. Da, bigenin de juste de la band. Porna. Ciao. Asalamu alaykum, u. Aleikum, aleikum salam, Tullah. Dești când a zis când cure de ven goba, dicione, era doina microvwe na porzghesture. Po. Tash un e comjitni hadis, dicash ti sat nga ndryshe Alexander falegrua sila, sila andron rrobat në shtëpijë të drejshët të ze burrit së saj ka gritë në mbulesës po. që ka kat që ka pas, pas ndërmjetësorë vallë të lëshamu Ësht qort. E dhe kuja kuja na po vendesh që nuk u është ndalë unë për shembull te dora Butterlow se ku na është e qendruar punikoja tune e po dit, sh... më ditë sakt se vatia të qendet nga dume përveç thamë shtëpisë burrit që është lejuar. Po, po është qort. At xog. Assalamu alaikum. Aleikum salaatu wa rahmatullah. Sa përkat pyetjes së parë me kopju në provim është haram, e ndaluar. Edhe me kopju vetë, por edhe me ndihmë dikujt me kopju. Ngase nota që merr njeriu si pasojë e përgjithë e provim, kjo është një formë dëshmie sa i këtë ditë. Dhe është vlerësuar nga dikush se ky e din kët, është kualifikuar për kët provim. Nën isën e borsë këtë kualifikim i punsuar do merr rrugë, mosa ky kualifikim është ndërtuar në diçka që, që është haram, e ndaluar. Pa nuk luhet me këtë tituj, shkencor nuk luhet me me diploma, nuk luhet me provime. Atë që e din, atë që nuk e din, krejt libra me të cilë përpara harame kimë qyr. Nuk bon? Nuk bon që si është ndaluar. Në pendohet të kalojë manduar dhe ndërpreje kët aktivitet të shëmtuar edhe për vetë edhe për të, të, të tjerët. Nëse i përket Po zëdhut, hadith-i është i qartë ku pejgamberi sasallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ajyuma imra'atin wad'at thiyaba fi ghayri bayti zawjiha faqad hatakat as-sitr baynaha wa min Allah." Gjithë grua e cila e zhvesh rrobat e saj në ndonjë shtëpi tjetër, poshtë shtëpisë së burrit të saj, ajo e ka shqyrë, e ka larguar pengesën ose perden që është me saj dhe me sallat të mallnuar apo. Ky hadith e ka një kuptim Dat gruaja ja nuk është e sigurt në asnjë shtëpi sikur shtëpinë e saj. Dat për tu vesh, për tu ndrur rrobat eksëmrat. Në shtëpi e tjetër për shembull, njeriu mund të jetë burrit i shtëpisë së caktuar për të shkon të mëutra jote. Por burri i mëutër sonde nuk merr leje me shtëpinë vet. Ai hyn drejtë në shtëpinë vetë, vetë kështu mund më të mëzon me në situata kur ti i ndon të shtutuaja të të shëd diçka trupë që ka ndaluar më apo. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi më pas kujdes. Një çështje për shembull, në vendin ku ndrojmë teshat, edhe është i sigurt, orëra e mbyllur për shembull, në komocë dikush më të pa, dhe je i sigurt nga hyrja e befasishme ndukujt tjetër, atëra nuk prish punë edhe me me ndrutir ose me provë. Anëdaj në 2 orë për shembull, se dera është e mbyllur, dhe je i sigurt, nuk ka as kamera, nuk ka gjëra që mund të shfaqin pjesë e turpë të rrupit ton, nuk prish punën boshat. Por aty ku rrezikohat Se mundet që gjatë ndrimit të robave të duke në një pjesë e tërpënër e trupe që nuk ban me e pa dikur shtetër, atëra do të atër, me pas kujdes nga këto vende. Pra ndaj e tëra që nërën në sigurin nga syri i huaj. Aty ku imi të sigur 100% nuk prishpun. Aty ku siguria mund të rizikot, atër duhet të ruemi nga se mund të jemi pastaj edhe më katar pësë nuk kemi rujtë sa duhet. Se dikur shme më më thonë, unë e Spotify, A i hini edhe në pa, po është, ti a i rrujtë që duhet apo jo. A i rrujtë, që të nërmalë, një, një motrë e mulluar shkon për shemurin të motrë e saj. E jek shamin, e jek mantilin edhe, dira qelë e shpis, kejt qeshlir, buri ka marrë të të shpipune edhe në shdi. A i hini të njëri shpit vetë, e që a dinaj? He shpit vetë dhe gjonë, grunim lume për shami. Unë falë, ani s'ka gollet se unës dashta. Jo, e doshë mërujtë, i marrë e në qofë se pas kujdesit dhe pas ruajtjes, ndodhë dhe qëka tërë, dhe qëka tërë, por të ruë është maksimalisht. Ndhe kuptimi aditit është të nëndzi që të ruëm dhe të kujdesemi, se si po e, i largujmë të eshat, kur nuk jemi në shtëpinë tonë. Nga se shpinë tonë e kur je, është normal, kur kur nuk jemi shpinë tonë e paleje, e para, e dy të shpinë tonë e të ton je jemi shildirën tonë e vetë, je sigurët, e dinë të n Ane shtëpia jota është një lajkë kështjele, në një në mbrojët si për ty. Por shtëpia të tjerë nuk jam kështu. Ane duhet më urut në shtëpia të tjera, dhe të kemi një kujdes të shtuar për sigurinë e trupit ton, Allah dhe në mas mire. Kemi telefonat të inkuadrojmë? Aleikum Hojj. Aleikum Salam Artullah. Kam një pyrëtje. Orna. Jam në klasën e pastë, dhe desha të, të bëjnë një përjetje në lidhje me lëndën në muzikore. Po? Unë e di që muzika është ndaluar, por në shkull nga një herë dhe të rohen, që, që me instrumente, si për shambur në sëllë, të për qirin ndo një meloditë një këngë që kemi në librinë në muzikës. Kësha bashën një këshirë nga te që të më të regësë, si të dhe projme në sinë dënës në këtu rastë. Po, inshallah, po, zë. Po, aleikum, salam, artëlar, po. Êshtë uh, më dëvërtet mirë kur dëgjojmë nga fëmijet kujdes, pavarësisht, për qëfar bëhet fjallë, uh, janë të kujdeshëm që mos të ashkilin vin e kuqët të fesë. Kujdes që rralë sot mund të ndëgjojë të shijet nërës të adhën nga njështë të mdaj, nga njështë të rritur do atëm. Në kurth, a kam kë është, është përzgjusë. Kjo është e mirë që një fëmijë nuk ka dëshirë të shkojë ja atje ku Zoti xheleluala e ka ndaluar. Dashosa i përket asaj që është në shkollë. Nuk më shtin nuk i bie në fyllit, as instrumentator. I bie ndoshta artistori muzikës. Dhe kërkohet nga më për cil, nga klasa për shkak. Ti bëu kishë po e për cil. Apo po realisht nuk je duke për cil. Mundomë ik sa të ki mundsi. Dhe ruaj e sot kemi mundësi. Hepse kjo për ju e nuk është njëre më ka të gjuna, si kurse është për të rriturit, por me gjitha duhet më urujtë dhe duhet më u kujdes. Ndë Allah i manua në ka porosi që të ruaj me i sot kemi mundësi. Ruaj e sot kemi mundësi. Dhe mundohë që edhe kur të kërkohet dhe qka, ta bësh disi si formalisht, ju realisht. Ta të i kalash sot a marrës një not, edhe ta kryesh këtë problem inshuala me sukses. Dhe e anda do të të në motion që nuk kemë mëkate. Jini të pastër ju fëmia tek Zoti i Gjallë Allahu. A ndesh çdo ne kët pastër ti dhe ndesh në kët ëh kët situat pa mëkate. Shëzonë që Allahun ta lutni. Ase doa ju të juaj nuk kërhen tek Zoti i mbundur. O Allah, o oh Allah ja, o oh Zot jam. Unë po oraj kët veprë nuk po duket. Unë nuk kam shkuar shkollë për muzikë, un kam shkuar shkollë për shkencë për punti era, por ja kjo lëndë është e detyrueshme. O Zot, më mundsoj të rruhem. O Allah më ruaj nga e keqja, sa e kështu më llutëllonë më nuar. Dhe me lenë Allah, Allahu komë të bëjë zgjidhje. Dhe e treta, mos e kupton këtë kaç të madh se nga nga njëri disa fëmijë mund ta kuptojnë tragjike fylli, hani që është ndaluar së vërtet, por kupton me një mesatare. Ti s'ki faj për këtë punë. Ti s'ki gjuno për këtë punë. Ata e kanë gjunohen e vetë që u ai imponojnë fëmijëve a një një muslim të këtill. Kësh punë tjetër. Por te mundohë musil, normal, me i kry obligimet e tuaja, ndaj arsimtarve dhe landve që i ke, dhe mundohë që me i të keqës sa të ke mundësi. Me lene Allah të mbanur, Allah kom e të bosë zidje. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Mi mama, selam alekum bababuq. Alekum, selam artu Allah. Desta me është më një qytje. Por në. Shaloj <coughs> sehire kemi e, në këtë potë sotit dhe në, po. për momentin për shembo dhe <coughs> a ka mund të më natërgut sëration atë të sehire dhe shumë popën muslimani në të vuaj kërsa të sehire dhe po. dhe risot për shembo dhe halos në ojës ka do në natërgut pëse që shtekë smudjet si për shembo kërti smudë Për fytit, apër një shkajt kushkën të doktorit, doktorit të sa të, të shamëll, një i fut pismu, për fytit, tjë e pilaqët dhe ma sëri katër ditës dhe njave shnoshësh. Dhe kur plipëm, të lipëm, për shamëll, në dimë për i najhoqa, për i të konasë e ne imamit më dhe ajtë, na të regonë përshamë kësto ashtu, po së të alo no, problemet uh, vazhdojme me, me, me problemin e shëndetit ton. Ako mund qime si na të regu se shka qështek përshamë? Zotë të shëpëlejtë, a shëndetit. Amin e dhe ty, vë, amin. Uh, seri është dhe kjo një dukuri negative, fatë ke gjithë që ka falu më përhapë më të madhët e kënjerëzit. Dhe është i lojlojshëm. Ka serë që përdurët për në darin e burë dhe gr Ka sehrë që përdoret për smundje, për tasmur dikë, ka sehrë që përdoret për t'ia ja bërë dikë të urrejtur dikujt, e ka sehrë që përdoret për t'ia ja bërë të dashur dikë dikujt, e ka lloj-lloj sehrë të ndryshme që njerëzit i përdorin. Por duhet me ditë se sehrë nuk është diçka i pamposhtën, diçka që gjithsesi ndodh. Ja, dhaim poshtet, e dha rënohët, dha rxohet, po në çuse përdoren metoda efikase. Në në tjetër, hoxhjallarë spjegojnë për të punë, por nuk dhja ke qëluar në hoxhjallarë të ditur dhe të shkulluar që i kanë të njura këto gjëra. Në në në tjetër, nuk është seri flamë, as grepë që për 3-4 shërëtove. Ka, ka situata kur për 2-3-4 ansë shërëtove, por ka të do qërë me vjetë, ka serë si kërse kanësere, apo edhe kanësere në suneshen mjekësia, as shkienësa. Shkan të mjeko, a i thot mëre këtë terapi, sa so mi zbut pak edhimbjet, sa so për me eruit këtë organ tjetër mësë me smu. Mirë po, në është i pashërushëm. Ndë i ka sërë që kërkon kuhë më të gjatë për të retim. Dhe në kam vërë që shumice njëtë që janë smu të pejësit, nuk kanë sabër. Shkan një avë, djë avë, apëtan, lëdhë të mo, haqë këra mirë, jo, la, Marie, që këra bërë mirë e lënë. Jo, lë bë ose nuk ka sabër me me, me u trajtuar për kosa ka nevojë ose nuk i përmbahet në mënyrë të disiplinuar ilaçeve. Koja do të do në bokët e me bokët, a si përmbahet. Allah do të më kuptoj se nuk ka pa zbatim të uzimeve dhe këshillave. Pasi është ka ilaç, ka ilaç me Allah na mandua, me lenë Allah më ndur ka ilaç. Në ka serçë ti pa mposhtën. Në ka serçë nuk shërohet kurrë. S'ka kështu atë. Por do të më ditë Çfarë ilaçe për për për për për. po përdor? Te kush po shkon çfarë po bën? Po më përdorë Himalaya, më përdorë me shkrim për pllom me, me, me punë të tjera që shkojnë njerëz, këtu më shuroj skorr. Po me shku të koqëllartë e ditur, ata që e pasuojn sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që përdorin metodat e legjitimuara dhe lëuara fetarisht, me lenë Allah të manduar të gjejnë këtë ilaç. Kemi telefonat nuk e enkuadrojmë. Namus, selam ale aleikum. Aleikum salaam tullah. Punoj për, punë në dërtin të arrije. Po? Po në bjerë rasit me pënullë për tyrbe. Qa më këshillon të mu kërë këtë? Me pënullë për tyrbe? Po, punoj punë në dërtimi. Po, po. Dyrane, auto, po në bjerë rasit në dyra në këm pënullë për tyrbe. Po në nuk i besoj tyrbe dhe. Po. Pnus, po në bjerë rasit me pënullë, po dje dhe vetë që ka me bërë. Po në bjerë rasit edhe në përshpia punoj për 8 njeteve persona, që ka i kan Ashtë ku me të në dilemë, a me tënu, a me tënu, e të qa? Po, e qartë, e qartë. Allah është problemë. Amin edhe ty, amin edhe ty. Si kur që i ke kuptuar Allah e më tyrbet, jenë vendet që nuk është Allahu i knaqër me to. Vendet ku madhruhen vorrat, vendet ku lutët dikosht tjetër të të posë Allahut, vendet ku shkelet feje e Zotit, pa dushim sa aty deret hidrimi Allah të madhruar. Dhe në zime simtar jemi të obliguarë, që mështë të kontribuim në asë një mënyrë për mirëmbajtjen, asë nëndërtimin, asë regullimin, asë asë të këture vendeve. Kështu e më vendet të ndaluara për besimtarin, edhe vizite të tyre, edhe puna aty dhe gjithë dhe gjithë. Andaj, kur bje fjala për tyrbet, largohë, mësë merë puna të ty, asë mësë shkomë puna të ty, largohë. Edhepse, mundëshë, me hupë në fitim dhe qëka dhe pëse mu shme hupë në një pun, lërgopi aty. Ja Ndërsa, ata që mirë mbajnë tyrbe, tire mja u luj shpin, të luj e shpin, se e shpia ti, aty është halal, a e shpia ti, është shpia ti. Nëse e ja luj shpina tina, ti nuk pëjndihman aty me këtë me majtë tyrben. Kjo është e qartë, e në damës. Një mund e pasë kafet rakis, e po, edhe manë rakive që rakimanë. Këtu e këndaluar, me shku me ja regulu frikoriferit që e tu i mon pjetaj. Me ja majt ma të ftaft të pjet. Me ja ni mu që verës me shqit ma mirë pjetë, zban. Mirë po, ka frikoriferit të shpia që i mon pjetë të shpiz vetaj. Mon uje, mon djathë, mon gjitha që i mon frikorifer. Nuk prish puna të me shku me drejtë. Andaj nuk duhet tjemi nga ta që kontribuin drejt për drejtë në, në mirëmbajtjen, apo kujdesin, apo regullimin, apo ndërtimin e diqka që është haram. Sikur së në këtë rrasë është tyrbja. Lërgon nga kja dhe allogja leora ka me të bëzë gjithja edhe të bënë kompenzim me lënë altmanuar për ato që e ke humbë përshkak se nuk e marrë pjesë në ndërtimin apo regullimin ndër një aleikum, aleikum, salam, da, një Por, në një tyrbja. Telefonat e radhës. Selam alejkum voç. Alejkum salam artulloh. Da është të një krytje. Porno? Ka dhek vira që një katër mund që është të. Po? Po? Po e kalor një tjallë 49 vjeqarë. Po? Edhe është i smujes e të lefësis. Po? E ko shumë smujen e rëmë, shumë, shumë. E kom gjëna unë për me këqyre, kështu të në ditën, rritë disë vetën me të burën me kompun, të njënë, të njënë, të të, të e për po e kosë munë e rëmë. Po të të mëspojim gjëna, riska, i për i po? pesku, në amazë. Po, po, po. Shurdi. Po, e qartë, inshallah d Uh, njëri u që vuën nga epilepsia e ka problem kur të godet epilepsia, por kur këndillit a është njëri normal nuk është e njëri do të uh, mentalisht i smurës i qmenës e kështë mëralt në situatën e përgjithshme ka për ashtime, por zakonisht njëri nga epilepsia ka problem e që kur të vijaj e situata e bje rëzot dhe ka nëjë që dikush të kujdesit për te që të ndihman të rikthet në vedije, nga sa ju vedijen Pandaj ti mos rrymete vetëmuar në shtëpi. Nga sa në kohën kur më jeni zgjidhese, po më nai më me jeni zgjidhese, ai më nai diku në znat me një dhomë tjetër ose ose më dal në oborje, saka oborrosë. Dgjojë, po domthon, mundësisht ma pak kontakt dhe rujoj nga kontakti me të kur ai është kur jeni në shtëpi vetëm ata ata. Për gjatë kohësh e burr është në në punë. E në çonse ka di nevojë për ndim, do të na rujt. Është e kau vet diën, është rruzu. A dhe më dhon ujë ose me këndill, me ndihmëm u khudë dije. Kjo padyshim është e lejuar nga se jo vetëm atë, por me çdo kentëter, qase bëhet fjalë për një krijes të Allahut të u gjel për për për për një çënë njerëzore që padyshim duhet t'i ndihmojmë me ata e kalu krizën. Me ata e kalu krizën, qase normal me pa njëri duke duke duke, uh, ku duke ë kuadë me... po një çfarë situatë të veshira duke qenë, me nisë ky burr juaj on smunaktimi, po largojani pengesë, largojani Dimaj, nuk, nuk, nuk është kjo atë dinat shkall, do të të që duhet ku të shuaj më të uj me ikë. Por, edhe nuk duhet dola kjo me nabotë së shna, me lëshu tërsisht, edhe s'kim që ka me bua dhe të shajtë përbisidoj me përri me përflasë me kështë më rrëdhë. Jo, ajo është bur i huaj për ty. Ajo është bur i huaj për ty, nuk lehët më vë vetë mu me te, nuk lejohet më që si si. me të u bashkë në një vend veçti vetëm tek duhet të marrëu pikë këtu me punën sa të kemi mundësiu sa të kemi mundësi ti merreu punë të shtëpis fshi largau tek mundi gjadis nëse në po mund mund po do të delë dikush ka rre ose nganjër thirrë dikon tek ti po domosht nuk mund të gjithë më bëk këtë sot po nganjër që nganjëra ja nganjëra do të thotë merremu të dopuntira ajlet më tepër në dhomën tjetër nëse kanë në një për ditë të thirr më të kuptoj nëse rrxuat vrinë çirë të rrxu konojë për të një ilaç më ia dhon ndonjë ndihmë të thirr bonë kët Por, mundësështë mundës do dhëtë sa ma pak vetëmi me te, kjo është e kërkuar a ladinë mas mire. Po, telefonat e radhës? Uh, bishan e bonit të tje. Po. Uh, unë një maturante dhe po? diploma e kitë vetë. Uh, Nive në shkull me bujnë ka një fata. Po. Uh, dhe më sonë është libri vitit i këjtë maturantave dhe ajo libët ju shpëndat gjithë maturantave që ati sezone, një familje, shti vite. Pa. Ta është alejo të në meduar në atë fatët të e marë parasif se gjithë ka në marë atë fotografie dhe mundet në pat po diku shtjetëtë, dherku që ta një pikojmë unë bulum me njerë sa të përfundoj shkollën e mësë. Pa, pa, qa. Në decyretja e dytë është, në që se ke presion për i familjes, alejo të mu falë dhe në banjo. Pa. Pa në ndë shumë, allo e shumë sepërkat pyetës së e parë varësisht nga situata. Në çfarë të përshambull, uh, unë po për them që nuk është e preferuar që motrat muslimane të dalin bashkë në foto me mashkujt të kin kujtimet fshihen nga se kjo është e pakëndishme. Edhe vetë dalja e flamrës në foto që gjithkusht të sheh këtë mundi të ja fokuson syt në foto, se kjo është po them sot komunzimu largu pse kjo është më e mirë dhe më kërkuar. Andaj, uh, në çonse kemun situacion nuk mund të dalë Ka se unë kjo foto shumë shpejt nuk do të jemun e kjo. Apo të larguar, ta se thua se kjo është e kërkuar. Por ka situata të caktuara kur ai përshëmull ka mundsi njerëz edhe heqse ska lexh, apo se ska kurfor drejtë ai i imponon, ta drejtori i shkollës ose të arsimtari kujesor i klasës, ot osë kimë dalë foto ose una ngjeli, ose una përshëmull të privojnë nga nga nga nga diploma. Atëre do të shikuar dëm në dobin. Apo ose këtu kemi dy dëm, kemi një dëm fotografi me të pomeni për femra në qytetin Qeceka, jo vetë fotografia që dëm, kur ka nevojë del fotografi, por po do të më duon që në në kolektivitet me moshjtë të tjera, bashkarëreshë do kush më marr, e ka një dëm. Por ky dëm nuk nuk absolutisht nuk vije parasysh për boll dëmit të humbjes së vitit apo për boll dëme se humbjes së shkollimit apo diplomimit. Nuk vije parasysh. Andaj nëse seriozisht kërsonuaj, ai mund të thonë po nuk ka seriozisht. A mund të thonë se seriozite e kërnuar atër e pa dushim, këj kërsnim të tolerantu që të bësh lëshimet e caktuara. Por në qovëtëse, nuk bëhet që në bërë në kërsnim serjaz. Ajë mund ka pak mujërnu, këj prej këtë pak, të këtë mund s'ka lidhe për këtë qështje, atër në këtë rast refuzaj, edhe si kur që e ke vendosë rëmbullohu pas kësaj, dhe filloj një jetë re, nuk është mirë dikosh me pa zë që kanë nga e kaluar e jote, kur nuk e qenë e mulluar si duhet atër Nësë në Sanjos e ka presion për fjalë, më u fol në banjë. Panë tek në dos nuk janë sigurisht e bënë të kaluara, që kanë vetëm kurrë nevojë. Apo, por aty është vendi ku kurrë nevojë, të shohë ujë dhe ec nevojë nuk rënë mua aty. Dhe pastaj kemi një pjesë të tërkuar të vënë për mula, është vendi dorsta tash zakonisht banjë shtuti çmish në vënë me dallime të caktuara, vani po më lodhur të kështu me radhë. Në çuf se s'komon jasht kur më vfol, fare hiç. Është rrezik i madh. Mënoj du me kone shumë rëzik i madhë, nuk vëndi sa më thonë. Sa nuk më nëtë me upë në namazin komplet. Ja më falë në banjo, ja nuk më më falë heqë. Heqë nuk më falë, atërë letë falët e da të aty. Të letë falët e da të aty, të në aty, nga se të ke fundit, lërgohet pja të veni, në ndaljumë është mu falë të gveni ku bëhet nevoja. Por të jesh afër ti, jo të kaj, nuk pri shpunë. Djetarët kanë barë argument këtë qështës e <coughs> Notat e ka përmend Allahu xhelleu ala duke pas kukën e tij mbi praninë e Aishës, sepse ajo ishte në menstruacione. Aisha radhiyallahu anha ishte me, me cikël menstrual dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam i kishte kukën mbi praninë së saj e përmend Allahu xhelleu ala. Dhjetar të kanë thënë në bazë të kësaj se lejohet përmendje Allahu xhelleu ala mbi apo afër, vënë ku kushtyra me kurcë mos jetë nën rrethanën të. Pa nuk lut përmand Allahu xhelleu ala në vendin ku kryet nevoja fiziologjike. Na kjo është haram ndaluar. Nuk lehot një një një më falë për shemë më në vendën një të syra. Kjo është në luar. Por në qofës është më lerë këti. Dhe nuk ka prezim në djë të syrash për rasët e këtila besoj që lejohet Allahu edhe në mas mire. Kemi telefonat të të të një në kodrujëm? Ja, unë alaikum. Aleykum, salam, artullah. Në vëllë dhe sa në do në tytje për namaz e këtë allën në adithëm namaz shemëmën a se janë dikush na binan në rrugë janë dikush shpejt çam edhe po lidhet na godin një promocion i thjesht domethënë si lidhën shumë minuta qoftë domethënë janë në rrugë po po po pritun unë po kanë një kongres nën lidhet na më pas tek Vlora kanë lidhën edhe tani janë në rrugë jo kushtoj një po lidhën me lidhën namaz dhe domethënë se Allahu Azza wa Jalla do më ninë ruku. Po, po qart, La, shenë, Kom, uh, gjendje, li, uh, është çort. Është çort. Besa, Allahu. Ëh, se për kësoj gje ndjeja? Për shkakun e njeriuçelë, ëh, as duke ufut namaz, ëh, për tu lidhmas imamit. Dhe imam i ka shkundur uku. Tash këy njeriu, a thot Allahu Akbar i lidhurt, pastaj Allahu ka bashkëndruku apo thot Allahu Akbar nitë tekbire këo dhe me kët tekbir një bashkon mes tekbirit fillestar e tekbirit të, të bartjes nga çdo duar i këmbë në ruku. Qëse në, në gjendë normale janë dy tekbire. Allahu Akbar për mulid namaz. Pastaj Allahu Akbar për të shkuar në ruku. Por këy nuk mund të më zon dy tekbire. I ka ikë tekbiri i, i parë. Tash do në mar të marr tekbir fillestar Allahu Akbar edë kët tekbir për më e përdor për të më shkuar në ruku a lejohet? Lejohet nuk prish. Atot, e, disa predjetarve kanë kushtëzuar që të bën të kbiret në daraz Allahu akber për më lidhë në masë dhe pasaj Allahu akber për shku në, për shku në ruku par në qovë se një rio thot Allahu akber lidhët dhe pasaj Allahu akber ruku kjo është me mire në qovë se e zen dyhet mi thonë por nga një nuk e zen atër mi afturit me një Allahu akber edhe shkondrejt në ruku Edhe kjo im jaftan, inshallah me lirë në Allah të manuar, nuk kanëve me e konsideru, nuk kanëve me e konsideru atë rekatë të humbor, por e konsideru si rekatë që e ka zënë, përshka këse lejot bashkuarit e dy tekbirëve në një tekbirë, duke pas për asur që tekbiri që e ka marë tjetë me një të tekbirit filestar të hyres namaz, e jo me një të tekbirit të, të shkuarit në ruku. Ja se duhet me kon se tekgbir i filostarish të kosht i namazit, do tekgbir i burtjes nga gjendja e gjendit nuk është nga ruknet e namazit. Prandaj nje duhet jaq per tekgbir filostar dhe ai gjithashtu mund mjafton do të thot për të burt nga qëllimi i këp edhe në ruku edhe nuk kanë më përkat me kompenzu at reçat. Tash nëse do të thot e ka bër kët, po cilat më e mira, pa durim se më e mirës më dhon du tekgbire. Allahu akbar muli E pasaj Allahu akëpër me shku në rëku kjo është me e kërkuar dhe me më mire. Allah dhe në mësë mire. E kemi edhe telefonatën e fundit për sante, Ljus Regin që tjetë e fundit. Selamu alaikum. Alaikum, selamu alaikum. Jem një mutër muslimon e fali petë vakëtet namazë. Po. Po këmë problemu në fali gjithë me ujnë marafdes me ujnë zëjtë. Po. A është gjëna si marrën afdes në ujë nëzitë se në këmë një problem me dhevim i ashtetë? Po, e qartë e kuptumë. Si të marrë afdes në ujë tëftë, unë dhejmë krytë shëmë. E qartë, e kuptumë. Teter pjutja këmë nga povedim. Aleikum sëlam. Aleikum sëlam. Nuk këshë dhëtë për të marrë afdes ujë i tëftë. Vë që anërështë njerë që kanë kësi çfarëtime pa patjetër, s'ka kur fort keqe me marr abdes me ujë të nxehtë, veçanërisht kur bëhet fjalë për ë kohra që janë ftafta ose për situata shëndetësore si kur kjo çu përmend, kur nëse s'mer abdes me ujë ftaft, nuk i gjëna, absolutisht nuk i gjëna. Prandaj, marrja e, e abdesit me ujë të nxehtë nuk është diçka e keqe, nuk është ka ndaluar, nuk e prish abdesin, nuk e nuk e bën abdesin të paplot, absolutisht por njeriu, si kur se e vjen ma let, e përdor. Veçën e shëtash, kur ka nevoja shëndetsore për një veprem të tjirë. Edhe, si kur që e përmenda që gundëruar, kërështë e tërfërta e fundit për sonte, nga se i kam edhe një, dy pyjtje këto në SMS që kanë arrit, kanë kërkuar të përgjimi, andaj, doa që edhe të jemi korekt dhe me këta shikuast e tjerë, që kanë rëguar SMS, pyjtje për mes SMS- dotë sotë sotë a leo të, të, të, të, të, të mëroj fëmijën me Alba që thotë e bardh. Nuk din çfarë gjuhë, do të thotë Alba është e bardh. Unë nuk e di. Do të, të gjuhë çuni një nuk nuk ekziston Alba, unë nuk, nuk e di se në ato gjuhë thotë Alba e bardh. Në arabisht ju jo, as shqip as në serbisht as në rom, por dua të them që as në anglisht nuk e di çetun Alba do të thonë e bardh. E në çfarë gjuhë është Alba e bardh nuk e di pa ndokumontuar me për xhixha sa është emërimi apo jo un kam thënë bardhimisht se emri duhet të ketë dy kushte ti plëson e para të ketë kuptim të mirë edhe mos ti atë në një emër i veçantë me të huaj me ju musliman pase mund të ketë emër të mirë por i veçantë është për ju musliman andaj nuk bën me xhit do të bën me xhit atë emër qase ne duhet të dallohemi në emra tonë nga të tjerat por jus e emri nuk ka asgjë të veçantë për ta për ata që nuk janë muslimanë dhe ka kuptim të mirë që njihet kuptimi çka është ata nuk prishpun gjitë islam, me anjë emrin kështu aftën kanë një pyetje për martesën është më ke lejohet jo në islam duhet të shikuar me kë ndalohet martesa atu do të më shikojë gazetojnë më pak me kë ndalohet martesa është më pak atu i njeh kanë ekit me ka ekit ndaluar me martu i njeh e pastaj me çdo që kanë postyrë është e lejuar është Unë e lejuar martesa thon. Un fornëpëz vakt jam duke mësuar edhe nanën, po baba nuk falet për ndraki. Në raki. Na këtë formë që kam bocëllë babat fort. Apo për kët kam ndësar përgjigje, se si duhet mësuj me një një që nuk falet. Apo ne duhet ta mësojmë, ne duhet ta thirrim, ne duhet ta kshillojmë sa të kemi mundsi. Veçanërisht kur bëhet fjalë për një kategori njerëzish që nuk kimin në pushtën e tyre. Baba nuk e kiti ndor, nuk urlu, rakin, në dorë, nuk mund të bëj me urdhnu, lerakin. Falemodhim, smund të bëj me urdhnu. Qëse babat ajo më vit të së të, osprindët, andaj në më të mirë, emson e, e këshillon e porosit, mund të isht angazhëndo një shok të tij që e ka shokë komi të mirë, e çaj shok falet për shembull, ka shumë raste kështu. Ngjëto çaj ai ai pak demon shoqnisme folka pak, mënet ka pak më të, bëni dua lutni Allahun e mallkoni që Zoti mëohuzu, përdorni këtë metodë dhe shpresoj që me rinë Allah të mallnuar do t'ju bëhen zgjidhje. Spaku, spaku ju e kryni për Jesin e juaj të kallahu për pridhë në juaj. Pas taj, a, a u zënë Allahu gjellewal, a pa nuk a u zënë, atër kjo nuk është ësht në, në dorën tonë. Lësë Allah në gjellewal, që Allah i manuar ti frimëzën me pendim të gjithë me katarët, Allah gjellewal atë nëruan nga dukurit negative. Lësë Allah në manuar, rizut i gjellewal atë në i pasron familjet tona, dhe lagjet tona, dhe shëqërit tona, dhe vendin tonë, Allah u të pasron nga gjithë dukurit negative, e shëmtu nga çdo rrezik që e kërcënon ka shoqëri Allahu na ruaj. Lutja e mallnuar të Zotit na bën nga ata që vazhdimisht përhapin punë të mira, fjalë të mira, çndrime të mira dhe na boft Allahu nga ata që gjithmonë i luftojnë punë të qëndshme, fjalë të qëndshme, sillte të qëndshme në emër të Zotit dhe me mësimet e Allahut të mallnuar. Allahu ju ruaj kudo që, që të jeni dhe shpresoj që të takojmë përsëri në takimet e rradhës në hajrat e mira. Dheratare zoti ju ruaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>